Пісня друга. Зміст другої пісні. День другий і ранок третього дня. Вранці телемах наказує скликати ітакійських громадян на міську площу і всенародно вимагає на зборах, щоб женихи покинули його дім. Антіной? Зухвало з ним сперечається. Віще з'явлення орлів, тлумачить аліферс, якому грубо заперечує Еврімах. Телемах вимагає корабля, щоб їхати до Пілоса. Ментор дорікає громадянам за байдужість до Одісеєвого сина. Після зборів, які свавільно розпустив Леокрит, Афіна, у вигляді ментора обіцяє телемаху віддати корабель і веслярів, а ключниця Евріклея споряджає його в дорогу. Телемах з уявним ментором, безвідома матері, відпливає до Пілоса. Збори ітакійців, телемахів-од'їзд Ледве з досвітньої мли Заясніла Еос розоперста. З ложа своєго підвівся Улюблений син Одісею В одягу убрався, Через пліч нагострений меч перевісив І, до намащених ніг підв'язавши сандалії гарні, Вийшов зі спальні своєї, «Достоту на Бога подібний!» Дзвінкоголосих гукнувши окличників, він наказав їм довговолосих на збори негайно скликать Ахею. Ці їх скликали, а ті на площу збиралися швидко. Щойно посходився люд, і натовп зібрався великий. Вийшов на площу і він, тримаючи спис мідно-гострий, був він не сам. Услід йому бігли два пси прутконоги. Чаром божистим його опромінила з неба Афіна. Всі зачудовано люди дивились, коли він проходив. Сів він на батьківськім місці, старшина ж уся роступилась. Першим Египтій герой до громади почав промовляти. Зігнутий старістю був і знав у житті він багато. Син, бо коханий його, з Одіссеєм поплив богорівним В суднах просторих у той Іліон, що славиться кіньми. Звавсь він Антів-списоборець. В печері глибокий убивши, з'їв його лютий кіклоп останнім шматком на вечері. Троє синів ще лишалось, один евріном з женихами, гурту тримався, два інші у батька в полях працювали. Тільки й того не забув він. Весьчасним журився і плакав. Тож із сльозами Египтій почав говорити і промовив, «Слухайте, всі ітакійці, що маю вам нині сказати? В нас ні нарад не було, ні зборів на нашім Майдані, з дня, як на суднах просторих, отплив Одіссей Богосвітлий». Хто ж би нас нині зібрав? Де виникла в цьому потреба? В когось з молодших чи, може, в людей поважнішого віку? Може, хтось звістку почув, що додому вертається військо? Ясно, нехай оповість нам, про що він довідався перше. Може, щось інше у справі народній звістить і розкаже? Благословенним мені він здається і відважним, нехай же Зевс на добро йому все, що він серцем замислив оберне.